Menestrel trist, mai aburi ca vinul vect, ciocni la nuntă, de cuscrul mare dăruit cu punci, panglici, betel cu funtă Mult rănii, Menestrel, un cântec larg, tot mai încearcă. Simt de la Pona Enigel și Cripto, regele ciupercă. Nu-ți ași frumos, o spoțul tău limba mi-a fripto, dar cântecul tot zice lași cu Enigel și Riga Cripto. Zil, Menestrel, cu foc la-ai zis acum o vară. Azi zimi în cetinel La spardul nunții, în cămară Descerceta de pădureți În padă rău și în humă unsă Împărăța peste bureți cripto, inima ascunsă La vezi mic tron de rău parcă Dar printre ei bârfeau bureții dovrăjitoare, de, de la fântâna tinereții Și roi ghioci și Din grop ieșau să locărească Sterpul făceau și nărăvași Că nu voia să-mi în țări de gheață urgisită Pe același timp trăia cu el La ponamică, mică, Cu piei, prenume Enigel De la iernat la pășunat În nou lanță-și ducă renii Prin aer ud, tot mai la sud I-a poposit pe muștiul crud La criptă, mirele poieni Pe trei cu voare de răcoare Lina dormi, torcând verdață, Când lângă sân, un rigă spun ue unul cu lui bătrân Veni sombie cu dulceață Enigel, Enigel, ți-am adus dulțață, iacă Uite, fragi, ție dragi, ia -i și toarna impuiacă. în puiacă Rigă la sân, mulțumesc lumii tale Eu mă duc să culeg, fragi fragez mai la vale Enigel, Enigel, scade noaptea, ies lumine Dacă pleci să culegi, încep, brogute, cu mine Te-aș culege, Rigă blând Zorile încep să joace și ești urmeci, plăpând Te am mie, te frângi curând, lasă Așteaptă de tăcoace. Să mă cocă, în Nigel, mult aș vrea, dar vezi, de soare, visuri sute de măcel, mă despart. E roșu, mare, petare, fel de fel, lasă-l, uite-l, Nigel, însă-mi și răcoare. Rigă cripto, rigă cripto, ca o lamă de blestem, vorba în inima, infipto, eu de umbră, mult mă tem dacă iar iarnă sunt făcută Și ursul alb e vărul drept Din umbră dastă desfăcută Mă închin la soarele înțelept La lăm de gheață subsăpezi Tot polul meu în vis visează Greu taler scump cu margini verzi daur ur visul cercetează Mă la soarele înțelept Că sufletul fântână în piept Și roata albă mi-e stăpână Ce zace în sufletul fântână La soare roata se mărește La umbră numai carna crește Și somn e carnea să desumflă dar vânt și umbră iar o Frumos vorbi și subțirel La pona dreaptă, Enigel Dar timpul vezi a stă, iar soarele acum stă Sfârnit în sus ca un inel Plângi, prea cuminte, Enigel Lui cripto regele Ce parcă lumina iute cum să-i placă El se desface ușurel De Enigel pe partea umbrei moi Să treacă, dar soarele A prins inel să o glind el De zece ori fără spială Să o un iunc și sucul dulce în ascunsă ascunsa inimă plăznește, spre zece vipețe de semn, veni și roșu unde Nu stezi din funduri de blestem. Că greu mun soare să îndure ciupergă crudă de pădure, că sufletul nu e fântână decât la om, fiară bătrână, iar la făptura mai firavă, paharul e gândul, cotravă. Ca la nebunul rigă cripto, ce focul inii mai friptod tot, a rămas să rătăcească cu altă față mai creiască cu laurul balaurul să toarnă în lume aurul, să-l toace gol la drum să iasă, cu măsălarița mirasă să-i ție de împărăteasă.